Soa... Al... dietoriaak bidazoa a tsakak zao, Berri hontara, gaurkoan e, ba, saioa gen, zaragozako gen taldearekin hasi dugu. Eta kitale tale trez, e, zen e, ba, eskaintzen ziguten kantua. E, gen taldearei eskerrake eman behar e, dizkiot, zeren e, ba, entzontegun kantu hau ba, taldeak berak e, igorria da. Saio hontan, e, jartzeko taldea. E, ba, kantua igorri dite baita kantuaren horri e, ba, promozional bat, eta hainbat gauza. Esan behar da tal, e, jen taldea haien hogeita e, bos garren e, urtemua, ospatzen e, ari direla, eta horrentzako ba, hainbat kantu grabatu dituzte, ba, e, gutxinaka ezkaintzen e, ari diren akaurreko saio batean edo beste haien kantu bat e, jarri genuen e, ere beraz esker e, zaragozako jentaleari haien hogeita boskarren urte mugagatik. Eta, beno, haiek diotenez, ba, kantu hau, ba, roke skandinaviaren, e, ba, kutsua duen e, kantua dugu eta, bueno, baino haien itzak e, ba, prekarizazio laboralaren e, aurka eta eskubide galtzearen e, ba, gaiei buruz e, egiten e, digute, tira jen e, taldea zaragozakoa, goita bost urte betetzen, eta esan behar dut ere, e, igurri zigutela beste kantu bat e, saioen jarri ez nuela, beraz e, orain jarriko dute gente ba aurreko kantua seré gen, taldea entzun dugu eta bai igorri ziguten e, aurreko kantua esan behar da ba, entzun degun kantua, ba, igorri berri berria dela beraz e, kantu fresko freskoa Badakizu ezaiotan ez garela ba, bereziki freskoak musika aldetik baino bai bada azken e, denboraldietan e, banaiko freskura duten e, e, ba, kantuak taldeak e, jartzenen ari gara zergatik ez. Eta, beno, ba, milesker, jen taldeari, elkamino kantua zen, bigarren kantua hau, eta, ba, Fiskargei Olargoi, eta margarren eh, amarkadako rokaren kutsuak zituen kantua eh, genuen, beraz, jen taldea, ba, bide haunitze, jarritzen dituen, eh, taldea eta gurekin kontaktuan jarri dena zuek ere zuen kantuak edo proposamenak igorri nahi badituzue, ba idatz dezakezue, bidasoa. Punk a bildua gemail puntxu komera. Bidazo apunka bildua gemail puntxu komera eda, eta zuen kantuak proposamenak eta bar, igorri, baita ere bat disko fizikoak onartzen ditut, nola, nola ez. Zeren e, saio hontan e, badogo aurrekontu haundia-hundia gastatu behar diskak erosten. Talde, zenen hemen e, zuzenean ba, bai vinilo kasetet eta baita ere zedeetatik E, edo zitako zedetatik jartzen dugu musika gehien bat, hau da musika originala. Eta, bueno, ba, guzti hau esanik e, ba, zergatik ez el, lan berri batzuekin, e, batekin, hasi naizene zergatik ez gaurko saioa ba, beste lan berri batzu, batzuei ezkeintzea. Ordoa urrengo kantua. antu ikaragarria genuen e, ba, orain entzun duguna eta Poloniatik zuzenean I for a night hardcore taldea genuen talde honek ba haien e, diska berria e, aurkezten Ari dira, eta beno, ba, niri ba, kanpari rekords zigilu alemaniararen e, eskutik e, iri, iritsi zait e, ba, sekulako diska, hau, Ai e, Foranai, e, Poloniako talea bielsko biala herrikoak e, eta terraz teraz deitzen da. Disko, hau, eta entzun dugun kantua zpi malenka zpi zpi malenka da itzen da ba, lo, lo, lo eguizu e, txikia edo izeneko kantu ikaragarria tira ibilbide e, luzeko taldea dugu I for an I taldean largo eta margarrenean amarkadan e, osaturikoak eta bueno ba, jarkorra amerikarra eta ba, e, poloniarraren e, arteko ba, musika hori egiten dutenak 2008 e, Amaboz garren urtean, e, ba, epe txiki batez, banatu ziren, e, baino berriz itzuli ziren, eta eskerrak zeren sekulako diska, e, dugu, ba, terraz izeneko diska hau talea, Ania hau txetan, e, Rafal baterian, e, Damian Basuan, eta Adam eta Tomas e, gitarretan, e, Eh, osatzen dute, di, diskoak eh, poloniako pasazer eh, zigiluak kaleratu du, ba, kampari rekords zigilu. Alemaniarraren laguntzaz. Eta niri mandi e, daten, kopia, ba, binilo eder bat da, binilo urdin bat, e, ba, alako ba, marratxo laranja batzuk dituenak e, esplater edo deitzen duten, ba, olakoak. Eta, benun, ba, entzun dezagun, denburari galdu gabe, Ai for an Ai talearen beste kantu bat. Yenna! Basarociak Basarociak Ba, hemen genituen berriz ere Ai, for ai taldea ai enteras diska orkesten eta oraingoan e, banquet izeneko ba kantua entzun dugu eta beno ba, poloniako punkan edo hartuak zaretena agian ezaguna egin zaizue entzun du zuen ahots e, bat ahots ba, kolaborazioa izan dena diska honetarako eta bai deserter taldeko Robert Matera genuen e, ba, kantu hontan Ba, kolaborazioak egiten dituena eta kantu honen e, bideoklipa ba, du ere foranai taldeak e, zorionez talde hau zuzenean ikusteko eta aiekin jotzeko ba, aukera izan nuen e, duela urte batzuk e, Berlinen eta rottingenen e, izan zen hain zuzen ere eta bueno, kizekulako zuzenekoa zuten eta esan e, behar da ere ba, kriston tipo altuak zirela guke eh, haien onduan ba, ipots, talde bate ba, ematen genuen ahieke eta ahieke erraldoi batzuk bueno, alde bat era, utzi hori eta duela gutxi ba, izan dugu hemen em, gure eskualdean Lakasita gaztetxean hain zuzen ere ba, talde honen eh, bisita <coughs> Kaña, vi kaña, All Border Kills talea genuen de Great Medical Swindle e, kantuarekin eta esan bezala ba, duela duelate ba, pare bat edo bala kasta Irungola kasita gaztetxean egon ziren eta beno ke, giro apartan e, azken aldean giro aparta egoten baita lakasita gaztetxean e, ba, izaten diren e, kontzertuetan e, All Border Skills haien e, ba, e, du disko berria ekarri e, zuten, hau da... E hemen entzuten ari garena, ba, berri-berria da, zeren e, onat ekarri zuten diska kiritze zirelako, baina haien diska aurkezpen festaren aurretik e, iz, izan da, ba, kontzertu hau disko berriarekin eta kantu berriak e, jotzen. Talde, ba, oso konsisten, konsistentea, konsistentzia ondiko talea zuzenean e, kantu guztiak bata bestearen atzetik gelditu gabe eta ba, zala part eta edera, kaina edera, sartu eh, zutenak eh, bueno, ba, ingelez ez eh, abesten, nahiz eta me, talde frantxeza izan, eh, mo, bueno, Montpellier eh, iriko, taldea dugu, all borders kill, kills, eh, talde hau, eta esan behar da bueno, gero, gero esango dut, gero esango dut, eh, eta jarretuko dute eh, esanez, ba, hauen aurretik bruma, taldea jo zuela Bruma Bertako taldea dugu Bertan maide ana eta bezala jazak izan e, duen ba, osatzen duten e, laukotea dugu ba, pun, jarkor eta alakoak e, z e, beno ba, bikaina izan zen Brumaren kontzertua ere haaseei minutu eskas jo zituzten haien errepertoriozoa kantu motz azkar eta harinak eta beno ba, ezaguna maider adibidez e, oso aktiboa ba, pedo taldean ibiltzen dena e, Jolinuz taldean ibiliizena eh usuere reclusión talean eh, davil eta herri desbernietako ba, ba pertsonek osatzen duten e, taldea dugu bruma taldea eta beno ba haien leen e, ematen ari dira ba azkenaldi hontan tira eta ba alborz disko berriarekin e, gaudenez zergatik ez entzun dezagun haien beste kantu bat Ba, ba hemen genituen eh, All Border Skills eh, taldearen ba, beste kantu bat lockdown izeneko kantua eta haien disko berria born Under Chaos e, deitzen e, da, e, eta beno, ba, berri-berria dugu te, ba, zigilu askoren e, artean kaleratu dena alako ba, Kate diskoa dugu, hau da, irekitzen den e, bitan irekitzen deno oietakoa, non e, alako ba, marrazki ba, oso landu bat e, duen e, azal bezala e, eta beno, ba, ikusten dugu, talde hau, bai, transmetal, eta baipunkarena artean e, mugitzen den e, taldea dugu. Talde bikaina beraz eta sorpresa ederra izan zela, ba, gure es eskualdeko jendearentzat eta bahan lakasitara hurbildu zen, Jende harentzat eta erran behar da, lehen erran behar nuena, ba, talde ondako bateri joleak ba, anti-clockwise e, taldean e, bateria jotzen duela ere zergatik diot. hau Zerren e, ba, duela jabete bat edo, zenenga kontzertu, azkeneko kontzertu hau bai urtarriaren e, gaita sortien izan zen e, Bruma eta All Border Skills baina e, abenduan ustuta abenduen izan zela bai e, bizita, beste bisita bat izan genuen eskualdean eta berriz ere irungo lakasita gaztetxean eta ba aipaturiko aipaturiko anticlockwise taldea izan genuen bertan ordoa. Zuru Onyaa azelera, azelera gaiutik, e, altzatzen, e, baina bai ba, estilos piskat aldatu lehengo tras hortatik e, ba, oraingo ba, punk Britania herrera, edo jotzen e, dugu, ba, lako ba, larogei tabiko Brit, e, Britania ondiko estiloko punk ho horretara, ba, antiklogua ez, zaldeak egiten duena baita ere sekulako kontzertua eskaini zutena <coughs> Lakasita gaztetxean, e Eta bertan bildutako publikoak, ba, placer ha eh, handiz eh, hartu zuena eta eskertu zuena ba, talde honen visita eh, izan behar da talde hau ba, eh, nazioarteko taldea dugula, ren eh, bad eh, bai Eskoziako bai Suitzako bai Frantziako, parta ideak, e, taldearen e, barnean baina e, ba orain egon den brexitarengatik e, ba eskosiako partaidea ezin izan zen e, etorri kontzertura et, eta baita ere haien basularia basularia den e, Paola ezin izan zen e, etorri ba e, osasun e, ba arazo batengatik eta et, etorri zen E, taldea, ba, baien gitarralaria basura jotzera pasa zen eta bare ta ber baino hala ere sekulako kontzertua eskaini ziguten anticlockwise taldekoak haiekin caos cooperative irun eta endaiako taldeak e, josu josu nere ba, kontzertu hitzela eskeniz, e, beti besala azkenaldian caos cooperative taldea ba urte pila atzula irunen jotzen baino azkenaldian ba hainbat e, aldia E, jo dute ba, herri hontan eta Pozgarria da jakitea badela ba, batez zeere kasta gaztetxaaren inguruan badela ba, undergroundaren inguruan e, ba, mugimendua zeren eta ba, urte luzez ia guztiz isilik e, egonda gure e, e, bidaso aldeko ba eskualde hau eta ba, ba, beti Pozgarria da jakitea mugimendua badela eta zerbaiten mugitzen e, azten dela beraz e, berriz ere entzun dezagun e, ba anticlockwise talearen e, beste kantua Bueno, bueno hemen genuen e, Anticlockwise talearen, ba, beste kantu bat, haien e, Riot izeneko ba, azken e, diskatik hartutako. Kantua, ba, diska hau aieke emana, ere, baino, disko hau maloka eta maz produksionz e, zigiluak e, kaleratutako. Diskoa dugu esan behar nuen diska hau haiek torri, aurretik iritzi zitzaidala, ba, Tulu seko bidetik, e, kaj ziren libre ba, elkartearen e, bidetik iritsi zitzaidan beraz mi jezker e, Anticlockwise mi jezker e, e, all, all System Go esan barren beste talde bat mi jezker All Border Skill eta, eta bueno ba, jarraidez agun e, ba, ez dakitz beste, beste zerbait entzuten eta bueno, guazen ba, Frantziako beste talde batekin. Hemen genuen eh Quir taldea, edo Quig taldea eh eh taldea, ba ba da ba pro, eh, solo proiektu bat, pertsona bakar baten eh, proiektua, ba, baino alako ba, arrakasta izan duena eta haien musika asko mugitu dena, eta ba, azkenik e, ba, taldea musikariekin egin izan behar duena. E, Disko haien hau, hain zuzen ere, single demo ditzen da, eta ba, haien demoak, lehen da bi demoak e, biltzen e, dituen, e, ba, binilo bat da, e, ba, North London factory, un factory ba masterizatua e, izan zena eta beno disko hau ba hor ba, ikusi nuen eh ba Die taldea biran e, etorri zenean hasaion e, aipatu genuen e, ere, ba, ezakit iraian edo urrian alako zerbait izan zen, e, biran egon zen hemendik asteburu batez eta laudion eta donostiako mugambo aretoan ibili ziren kaos kooperatif eta erruki jauna taldeekin e, bat larru taldeak ere jo behar zuen, baina azkenean istripu bat zela eta ezin izan ziren, e, ba, bi konzertu hauetan e, jotzen e, egon bai publiko bezala egon ziren eta beno, ba, alako leen kontzertu hortan, el audio horbeko etxea etxean, ba, ba ziren hor diskuak zalgaieta eta hoien artean, hau ba, hartu nuen, Quig taldearen e, ba demoa ke dituen, diska berezia o, talde berezia dugu, hor da beste kantu bat. y seré eta haien e, trop vie pour murri jean. Hau da, oso zara gazte hiltzeko ba humorez e, eta e, egio soa da ere, eta humorez e, dabil kuik e, izeneko ba talde, hau, beno, ezagutzen ez duzuen entzako, ba, aipatu bezala ba, e, solo, e, pa, petxona bakar baten e, proiektua da, e, eta beno, ba haien e, e, itxura bez zela, hula latex a, arrosa duen e, maskara, erabiltzen e, du, talde ontako partaideak, eta beno arrosa da, ba, giren, agertzen den... E, koloreaneko itxura ona dute baien argazkiak eta eta barneko bisualak e, dira eta beno hor dire, ba ritmo kutsak soinu simpleak e, ba teklatuak eta bar eta beno ba halako actituda bat katxondea bilatzen duen e, actitudea eta ba zergatik ez sentzun dezagun e, queer dalle arene ba beste kantu bat Ben genuen Quiig talde kuig edo larrua frantsesez eta Sintpank edo Sanbank atitzut izeneko kantuarekin beno ba, ondo pasatzeko talde gomendagarria eta beno, ba, orain ba, gutxi duela gutxi berrekuratu zen batizko zar bat dugu. Não sei como voltar Não sei como voltar Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo, me perdo nesse tempo, me perdo nesse tempo. Às vezes sinto Tenho que mudar Penso que o tempo Sempre quis me devorar Me perdo nesse tempo Me perdo nesse tempo me perdo Ba, abesti motza e, eta ba, energikoa genuen e, orengoan e, mercenarias taleak e, eskeni diguna. Eta beno gaur disko berriekin e, gaude eta hau disko zarba da zergatik e, bit ba, generation e, zigioak berreskuratu duelako galdutako ba, ba, disko hau edo eta hau brasileko talea genuen Sao Paulo eh iriko mercenaries eh, talea Non eh, ba piskata ba, orain eh, postpunk daitzen duten hori eh, ba ilotzen zutela ba halako punk eh, pop eh, eta juntasun tasamintasun piska bat eh, ba nahazten, Zuen e, taldea, taldea hau badatzen, eta laro geita, bi garren urtean e, sortzen da Sao Paulon eta diska hau kaleratuko zuten e, bakarrik e, miat behatzen, eta laro gehieta garren urtean grabatua. Izan zena, e, me perko nezet tempo izeneko kantua entzun dugu eta ba, beste bat e, entzungo dugu ere. Sodas Sotes im Talde ederra genuen hau mercenarias taldea eta imagen izaneko kantua. Entzun dugu kadea zarmaz izaneko baien mila batzirun eta zeiko... Ba, diskatik eh, hartutako kantua eta ba, esan bezala bit generation generationzigilluak eh, berreskuratu duen eh, diskoa lehen disko bakarra zela eh, esan dute baina nahhatu naiz bakkatu.milaatze e, eta laurogeita zazpian eh, Traslan, izeneko beste disko bat eh, kaleratuko zuten zerren eh, diska honen barruan eh, datorren horria eh, ba, ba, ikuskatzen ari naiz eta eh, taldearen hitzak e, eta baita ere ba AJ buruzko ba, komentarioak e, datoz ba Rodrigo Chagas de Honkers taldeko ba, e, abeslariak egindiko komentarioa eta baita ere Joau Gordo e, ratos de porauko abeslaria ke eginiko komentarioak datoz baita argazki batzuk eta taldearen hitzak eta diskoaren badatu teknikoak Esan bezala, bada ere mila batzun talarrogeita iruan e, kaleratu zuten e, maketa edo demo bat e, ere talde oso interesgarria eta ba, berreskurapen e, oso interesgarria. Eta ba, orain zer entzun dezakegu ba, beste, beste berreskurapen bat, e, ea, ordoa. Mut ees luo saavutaan Tukasi heuskataan Tua maa vastaan Kuka ei tiedä Päätekö jatkaivatek Kuka ei tiedä Neututaan panusten Tärnöetun laittavaan Ba, obaitare, beste Ba, disko zarr baten bueno, zarr baten ez e, e, diskografia baten berreskurapena dugu hain zuzen ere finlandiako pijako ulu izeneko talearen e, ba, diskografiaren berreskurapena apena mi abatzen unta laro gehieta e, bederatzi arteko ba, grabaziak edo biltzen dituen e, ba, bilduma bat binilo bikoitzean galeratu, galeratu den e, bilduma bat zelera ba, zbart rekords eh, zigiluaren eskutik hau da Finlandiako ba, mugimendu asko duen eh, zigilu bat eh, askeneko aldian bai diska berriak eh, kaleratzen bai diska zarrak berrezkuratzen eta horrengoan ba, eh, talde hihakoulu taldearen lapsu muisto ya e, singelaren 7azbetekoaren e, e, ani kantua entzundugu eta ba jarrai dezagun e, ba pihakoulu taldearen beste kantu bat entzuten Horengoan, ba, eh, amabi ama atzbeteko bilabatzen eta larro gaita zazpiko diskatik eh, nuori kuolema kantua entzun dugu eta bueno, pijako hulu talde hau, mi bat eta laro gehi eta lau eta mi bat zerun margarren e, urteen tan zehar iraun zuen eta datu bitxi bezala haien abeslaria saku e, ba, garai oietako ba, jarkortan le batean a, a, aritu zen, ba neska bakarra izan zela haien e, e, asiera tan e, amazazpi urte zituen, e, gut Txugorabera, taldea hasi zuenean, eta, bueno, ba, diska bikoitz honek e, biltzen ditu, bain, miatzen talarrogeita lauko e, zazpiaz betekoa, e, miatzen zazpiko sankari izeneko EPA, eta e, miatzen talarrogeita zazpiko e, baita ere amabiaz betekoa, horen kantu baten zunduguna, baita ere miatzen talarrogeita zazpiko zuzeneko bat, eta miatzen talarrogeita bederatzi urtean, grabatuaz ziren, baina kaleratuak izan ez ziren, kantu batzuk e, ere. Eta ba, saioa amaitzeko, ba, pijako ulu tale onen, e, ba, sankari epeko, miatzen talarrogeita zazpiko a, e, epeko, ba, kantu batekin, utziko zaituzte berra, beraz, e, urrengo, asterarte ongi pasa. Raga, tutto è in mezzo.